Raceway. Ja, jag känner jag på Raceway Motortillbehör. Ja. Hej, Gunnar Lönning heter jag. är ringer från projektet Våga Böga. Vi ja. jobbar på att omvända heterosexuella. Tänkte bara om det är okej okay om vi skickar över en kille till er på förmiddagen. Ja. behöver inte göra någonting med honom jag om det inte tänder sådär. Utan, eh, han bara går runt lite och så. Så kan ni skicka hem honom om ni tycker han blir för gå på er va? ja, Vad är det han ska göra då? Ja, ja? han, han går runt och är lite erotisk sådär, Lite småsensuell. Nafsar lite kanske försiktigt så. Ah, det är om det ingenting är tänder. Inget det... för er? Nej, ah, jag tror inte det. Ja, vi skickar gärna någon annanstans. Sen. Ajo, ajo. Ja, gör jag. Hej. Hej.